Юлія була схильна вважати все те, що розповіла Гедвіга сном, або, якщо князів насправді стояли біля вікна, облудною грою розпаленої уяви. Ким міг бути той мрець, якого з такими таємничими церемоніями винесли з павільйону? Адже в замку ніхто не зник? і хто б повірив, що той невідомий мрець ще й з'являється ночами там, звідки його винесли. Все це Юлія сказала князівні і додала, що та тінь у вікні також могла бути оптичною ілюзією чи навіть жартом старого мага, майстра Абрагама. Адже відомо, що він... Часто влаштовує такі штуки і, може, заселив порожній павільйон привидами. Як швидко, лагідно усміхаючись, мовила князівна, що цілком панувала себе. Як швидко ми знаходимо пояснення, коли станеться щось дивовижне, надприродне. А щодо мерця, то ти забуваєш, що сталося в парку. Перед тим, як Крейслер залишив нас. Ради Бога, — вигукнула Юлія, — Невже справді сталося жахливе? Хто загинув? Від чиєї руки? — Ти ж бо знаєш, — повела далі Гедвіга, — ти ж бо знаєш, сестру, що Крейслер живий, Але живий і той, хто в тебе закоханий. Не дивись на мене так перелякано. Невже ти не здогадувалась давно про те, що я маю тобі сказати? Ти повинна знати все, бо це може занапастити тебе, якщо й далі приховувати його від тебе? Княжич Гектор кохає тебе. Так, тебе, Юліє, кохає палко й шалено, як усі італійці. Я була його. Нареченою, я й тепер його наречена, але його кохана ти, Юлія. Останні слова князівна мовила гостро, з притиском, але, правда, без того особливого відтінку, якого додає почуття прихованої образи. О, Господи, Всемогутній! крикнула Юлія. Із очей у неї бризнули сльози. «Гедвіо, ти хочеш розбити моє серце?» «Який похмурий дух, — говорить твоїми устами!» «Ні-ні, якщо тобі так хочеться, то зганяй, зганяй на мені, бідолашні, свої прикрощі і врази, яких тобі заподіяли тяжкі сни. Я радо все витримаю» але ніколи не повірю, що це твоє страшне марення може бути правдою. Гедвіго, отямся! Ти ж вже не наречена того жахливого чоловіка, що з'явився до нас як сама загибель. Він ніколи вже не повернеться, і ти ніколи не належитимеш йому. Ні повернеться, заперечила князівна, повернеться! Заспокойся, сестро. Може, тільки тоді, коли церква з'єднає мене з княжичем, зникне страхітливе життєве непорозуміння, що завдає мені такої муки, Тебе врятує дивна примха долі. Ми розлучимося з тобою. Я поїду зі своїм чоловіком, а ти лишишся тут. Князівна Покурувала свою мову від хвилювання, Юлія також не здатна була вимовити й слова. Обидві мовчки, обливаючись слізьми, кинулись одна одній в обійми.